Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! Hármas könyvelés 43. dupla halljátok. Kezdődik a műsor. Híreket mondunk. Így, a híreket mondunk, és akkor Kudlik Júlia elkezdő a híreket. Aha, igen, elő A műsorunk házi Márta. <gül> Megforgatom a betűket, és lássuk, mi a megoldás. Igazából ez egy ilyen potpuri lett a részemről. Rengeteg apróságot szedtem össze, mind olvasásban, mind a hírekben is. Az első rögtön ezt bizonyítja, ugyanis egy egy Tumblr ról szedtem egy info, infografikát. Ami... A legolja, a legközebb tűterek ez... De egyébként nagyon jó infografika. Én nem szoktam szeretni azokat a túl ilyen elaborált, ilyen hatalmas ha. izé, tö több szekciós infografikákat, de ez, ez barom jó. Ha, nagyon-nagyon egyszerű. A top 10 legtöbbet olvasott könyv a világon az elmúlt 50 évben. Összesen ez a 10 könyv szerepe rajta, grafikaként, vagy grafikonként. És... Szóval, Ugye uh, a könyv mérete az, hogy... Igen. Hogy, hogy hányan olvasták a, a, a rányában. Kerinc, a kerinc... adja a számokat, és hát természetesen az első jön a, a Szent Biblia áll. A, a második helyen... Mao <gül> idézetek gyűjteménye. Harmadik Harry Potter, a negyedik a, a gyűrűk ura, az ötödik az Alkimista, hatodik a Da Vinci kód, hetedik a Twilight szaga, ami ugye hát nem is teljesen egy könyv, de hát a gyűrűk ura sem egy, Harry Potter, aztán a, elfújta a szél, és ezt nem tudom, hogy a kilencedik az magyarul hogyan jelenhetett. hogy és, és gyarapod, vagy gazd, nem is tudom. Ez, ez az a típusú könyv, ami nálunk nem annyira népszerű, nem? Nem, ahogy így körbenézek. A ház, elvégig szokod egy csomóért kérni, nem? Aha. Aha. Gondolkodj, hogy hogy Megvan. A sikertanácsok pont holánja olvasni. <há> Na tessék, akkor megjelent. Csak kevesen olvasták. Ö, csak az oligarchák. És az utolsó, a tízes, az pedig az Anna Frank naplója ez az elmúlt ötven év leginkább olvasott könyve az egész világon. Nagyon Ezt... érdekes, egy párat én, én megtippeltem volna belőle Lásdor Biblia és Harry Potter, meg talán még így a Da Vinci kód is eszembe jutott volna, de ez a self-help dolog, hogy ennyire pörög. Igen, igen, valószínűleg minden második amerikai elolvasta. Illetve nekem az Anna Frank napúja is meglepő. Igen, de... abszolút. Uh -huh meg őszintén a Mao meg nem gondoltam volna. Igen, de az ugye eléggé Én magyarázza jobb. magát. Én, minden Mao olvasom, tung olvasó mögé egy, egy gépfegyveres embert, ami mindig nagyon sok ember marad. Igen, igen, és ráadásul a gépfegyveresek is olvassák. Tehát... Hát felváltva. Aha. Két műszakban. Még közösen a lakógyűlésen. Meg ha jól tudom, akkor ezekben a szvetcsopokban is úgy szokták, hogy akkor ott ülnek a szövőgépnél a munkások, Aha. és akkor felolvassák nekik. Az a hát, baj, hogy egy van, és jutnak az eszembe, és úgy elgondolkodtam, hogy elgondolkodtam, hogy, hogy lenne sweatshop is, ahol én kommandósok vannak dolgokat. <gül> és mit olvasnának fel nekik a szigorú barónők rész? Nem Neki. is tudom. <gül> van olyan, milyen field Hát nekik a tél egy szagát, különben úgyse olvas nekem. Vagy van az a túlélő, amit az Ádám akart olvasni. Az, igen, igen. Igen, azt hát azóta sem grillezni, mert grilleztem azóta, de, de még nem volt rá a Jó, van a második, az az Ádámé viszont. A francekodban elkezdtem szépen, hogy van-e valami, mint lehet használni környéken, de semmi olyan, amit, amitől fájdalom, de sem meg tudok szabadulni. Hüres szobában ülsz? <laughs> nem, minden, minden ilyen számítógép. Amit Elvették vagyok. a szíjadat, cipőfüzöd. Ajjaj. <laughs> <laughs> Igen, a következőt kopogni fogom majd, vagy a, a pólómra szaggatott kis izérésekből kell összerakni morzéval az adást. No de, uh, Barát Katalinak itt még egyébként is nagyon szeretünk, plusz hallgatja és az adást, tehát nem tudunk róla mást mondani, ugye élőben. Integet. Uh, szia! Uh, egy költeményt közölt most a... a Facebookon, bognakta. tehát a Tumblrről átmentünk a Facebookra. Mirőségi kontent, emelkedünk. A végén, végén majd valami irodalmi labból felolvasunk hosszan unalmazsókat. <gül> és között egy költeményt, ami térei ö, interjú kapcsolatot eszébe, és amit ő írt 2010 közepén. És ezen nagyon jót röhögtem, úgyhogy most pedig én fogom előadni szegény költeményét. Az a cím, hogy a girosz és a filosz. És sőt... Hangeffektet dúszítva. Igen, tényleg hozzamosanak a kávintér hangulatát, hogy itt közben a háttérben tudálnak. Tehát, esőtől feldúlt búsvasárnap délután, metróilag fel, feltúrt Calvin tér várpután. Starkebab, tulaja, a és vérei, itt estvédezünk, én meg a térei. Csadordinként fedengem engem az anonimitás. literált Jason Byrne, az vagyok, nem vitás. Mindketten élünk a hűs Iron hólevén, apot nézzünk a térei meg ilyen. Szenzációs. Gyönyörű. Köszönjük. Az apropója pedig az, hogy jön a könyves magazin harmadik száma is, vagy már lehet, hogy meg is lehet szerezni. Én az előző kettőből se láttam fizikai példányt, de többen hazudták azt, hogy létezik. És abban van, hogy 20 kérdés, 20 válasz tényleg Jánossal, amit meg lehet nézni például, meg lehet tudni, hogy mi idegesíti a legjobban önmagában. Ki kérdezi? Aha. Ezt. ezt, ezt, ezt e... Kati készítette ezt a riportot? Vagy pedig csak előjött hoz vele? Mert egyébként azt olvastam, azt a, a 20 kérdés 20 választ, mert azt hiszem, már fenn van a könyvesblogon. Nem, és vagy szekeres dolgó néven esetleg, állnéven csinálhattam Aha. meg ez csak lehetőség, de szerintem csak így jött. Aha. De nagyszerű, nagyszerű rímekkel. És a tied a következő. Aha, hát ez igazán soványka hír, mert... hogy botványmentes, nem? nem? Igen, igen, bár még bármi történhet. A fiction kult, a fene tudja, hogy ilyenkor pontosan hogy kéne mondani, oldalon, ami egyébként szoktam követni, és érdekes információkhoz jutok, bár a cikkekkel nem elég vagyok megelégedve, szerepeltek a Locust díjnak a, a nevezései, és csak úgy belekukkantottam, és azért vágtam ezt be, mert ugye számtalan díj van, mert mondjuk ez elég ismert, mert, mert viszonylag... Képben lehet már lenni ide haza, hogy, hogy kik is ezek az emberek, miket is írtak. Kezdem úgy érezni, hogy vagy jövünk fel, mint a s -s -s -s higany, ahogy a gangsta mondja, de szimpatikus volt, hogy nem, csak így mit tudom, nem is tudom hány százalék az, aki, aki, na ezt is felírom a listámra, ezt is felírom a listámra, hanem már volt egy csomó, amit már én is pipáltam, pedig én, én inkább magyarul olvasok. Nem a könyv, de a szerző legalább. És a másik furcsaság az volt, hogy, hogy, hogy nem furcsaság, de, de hogy ez a Kett valente például számtalan ö, kategóriában szerepel. Ifjúsági könyv, a fentezi, azt hiszem, hogy a rövid történet, meg a rövid novella és a novella kategóriában is, és nem is tudom, hogy kapott-e még valaki ennyi jelölést rajta kívül. Nem csináltam statisztikát. Azt mondom, hogy ez tényleg nem meglepő lista egyébként. Viszont a ugye a science fiction regény kategóriában azt nézem, hogy azok a jelöltek kerültek többek között elő, akit ugye a Christopher Priest e, már kiértékelt a második díj kapcsán, <gül> Charles meg a Mieville. Aha. Igen. Hát, és uh, igazából Werner winch pedig mi értékeltük már ki. Tehát. Igen, igen. De ringöl. Neki volt egy tök jó regénye, ezt mindig el kell ilyenkor mondanom, a true names. Meg Énne? még a, az merült itt fel nem, ugye az a legutóbbi Stephen King regény is ott szerepel a dátumos címmel, és hogy nem tudom, mikor volt utoljára, hogy úgy érdekelt volna King regény, aztán lehet, hogy mégis ezt el kéne olvasni. Egyébként a Leviathan végzett, én néztem, és majdnem meg is vettem, aztán rájöttem arra, hogy az idei uh, Hugóra is jelölve van, és akkor a Hugó szavazós csomagot. Uh -huh. ami Sokkal elegánsabb lehet elmondani, hogy már Hugód ír jelölt könyvet olvasa. Nem, hanem a Hugó szavazós csomag az nagyobb a 11 ezer forintért. Jó, össze, összes Hugó regény, összes uh, hosszú novella. Az egy rendkívül jó dolog. És jól emlékszem, hogy, hogy, hogy már az előző Hugó csomagról meséltél annak idején a podcastban? Nem szerintem szóba kerülhetett, mert uh, egyszer volt szó szerintem a Grant-nek a, a figyéről, meg a, a folytatásoknak, meg nem tudom mi a címe, és az nekem onnan volt meg. Aha, már csak azért is, mert uh, hip hop elrepül egy év, de ezt csak úgy mondtam. Egy adás, még 10 unkon hátra is tényleg Pezsgőt kell nyitni a nyárkerdős közepén. Aha, az nem rossz. Ó, viszont azt néztétek, hogy az Ernest Pye-nak a Ready Player amit még mindig nem tudom ki fog magyarul, az ott van az első regényesek között, meg Cameron Harley, ez az volt akciós. A Borgensteinről, meg a... Azt én a... értékeltem. A Night Circus-t. Igen, igen. De igen. annyira nem értékeltem. Illetve nem erről beszélt a hét közepén egy interjúban a Jogamen? Az a rendkívül penetránsan email interjú? Ja igen, az érdekes a New York Times-ban, ami talán nem a legszarabb lap, abban volt egy nagyon furcsa interjú, aztán elküldtem nektek, majd igen. ide a listára is de az az érdekes benne, hogy teljesen idióta kérdéseket tesz fel a riporter, aztán Ádám te segítették, hogy valószínűleg ez valamilyen e-mail interjú volt, és azért volt annyira kiesve a szinkronal válaszokkal Aha. igen, igen válaszott olyanokra korábban, amiket később kérdezett, és utána nem volt valami, valamiért, azt még nem értem igen, és akkor ott a, azzal fejeződik be, hogy mi az amit eltervez olvasni gémen, és akkor pont ezt a Night Circus-t említi meg az mm -hmm. éjszakai cirkuszt, mert hogy annyia javasolták neki. Igen, de egyébként elvitte azt az interjút, Gémentet. Csodálatos kelle, volt tényleg. Ilyen kérdésre nem, nem. olyan válaszok, hogy csak ne. Lehetséges, hogy ez meg a, az e mailes interjúnak a, a hozadéka, hogy, hogy ő szabadon tud ő viszont írogatni, és nem, nem lesz innyire az, az oda-vissza dobálás miatt, nem lesz szaggatott vagy irányítottabb. Aha. És hát ő meg elég jól ír, tehát ha már megír egy jó választ, akkor abban én hiszek. Igen, hát, igen. ki, a dolgod, nem keresek elő e mail most így a céges levelezésemből. Nagyon félre tud siklani. <gül> Jaj, okay. ja. Na, akkor következő, meg még mindig a Gabi. -e. Igen, a kis szedetvedett híreim. Ez mondjuk egy, egy kellemes ö, könyves blogos cikk, ami nagyon tetszett, a név mögött az ember az írói világa, és egyelőre még az URL olvastam fel a címet, de úgy tűnik, hogy valóban ez a cikk címe, és ö, nagyjából érintőlegesen, de így átnézik, ez, átnézi a szerző a különböző írói neveket, kategóriákat, és hát persze megy a magyar ö, szerzőkre is, és ö, szóba kerül a science fiction, fantasy, krimi, elnevek is, de ott csak a klasszikusokat mondja, Laurence, a Leslie Lawrence, a WebM-féből, meg a rejtőjenő. De szerintem még bőséggel tudunk felhozni írói elneveket, és lehet, hogy van több típusa is. Ugye, a vernégy ula. <síns> <síns> igen, igen, igen, igen. És mai kár olyankor már. <síns> Aha, igen. Sőt, én igazából olvastam Mozart a is, de az már nagyon gyanús volt. És ő nem is ír azt írja egyébként, hogy a nem egy életművet nem egyszerű átlátni. Pedig hát ő a honlapján nemerehu, vagy valami hasonló, sorolja is a, az állneveket Aha, nem biztos, hogy ez a probléma vele. Tehát nem biztos, hogy ez, ez az, a erőfeszítést igényel, hogy megszerez minden adatot. Nem, erőfeszítés igényel neki ez ilyet mert teljesen feleslegesnek tűnik. Igen. Azt nézem, hogy 598-nál tart az öreg... Igen, de, Szerintem Szerintem megvesz. De ez egy nagyon jó, nagyon jó okot dobott fel a szerző, hogy miért is van ennyi elneve, mert nem jöhet kétszere sok nem erre könyvvel egymást rontják már mennyire. Ez befolyásolhatja a vásárlást, hanem, hanem akkor különböző szállakon futhatnak a sztorik. Mármint, hogy a, a könyvek is, és nem egy hónapban napban őt nem erre jön ki. Aha. Itt Igen, most kicsit, kicsit vagyok lepve, hogy így ránézek Melissa Moretti romantikus könyveire a Nemerének. Volt az, akartam mondani, hogy Fernando szerelmen vagy címmel nem lehet írni, mondjuk Stefan Niemeyerként. Vagy őrült, hogy szeret teljesen jól megy. Nagyon kemény, nagyon kemény. Aha. És ti tudtok még elneveket, vagy eszletekbe jutott, mert én itt elkezdtem fel sorolni, olyanokat, amik mögött nem lehet tudni, hogy ki áll, illetve olyanokat is, ahol elő, előbb-utóbb kiderült, vagy tényleg csak a, a név formáját alkalmazta, hogy megkülönböztethető legyen egy másik ö, ö, pályától, mint a Banks, az M betűvel, ami ugye aztán mérhetetlenül nagy elnév, de mégis valamiféle különbözőséget igényelt, és nem tudom, hogy ti ismeritek-e Joe Alex Igen. népszerű krimírót, aki valami lengyel szépíró, aki Neki egy krimiket írni ilyen teljesen klasszikus, uh, hagyományos detektív regényeket. Mindeközben egy kicsit azoknak a, a iróniája is, de azért nem annyira, hogy paródiának lehessen tekinteni, de hogy átlenge ez az érzés, hogy Joe Alex ez már egy ilyen műanyag figura. Megnéztem az eredeti nevét, tehát egy magyar-lengyel két jobb alá de én tökéletesen értem, hogy Joe Alex néven írt. Olyan diakritikus ígyek vannak rajta, amiket nem is csomó, hogy hogy kell értelmezni. Amúgy ebből a kedvencem azért mégiscsak ebből a kategóriában Leslie Veli, magyar, magyar aranykoszorús krimi aki mögött garamölgyi rendőr szóvívő áll. Ó, hát ezt, ezt nem figyeltem. Meg hát ott van a gyanunk ugye a Budapest Noir sorozat kapcsán, hogy az csak egy ánév. Igen, arról viszont beszél is a cík, tehát ott futta egy kis elmélkedés. Meg eszembe jutott egy nagyon-nagyon vicces uh, uh, írójánév, és úgy láttam, hogy most újra kiadták a könyveit, ez a Tótis András, ha jól emlékszem, úgy hívták, ő egy ilyen 80-as években írt krimiket, én nem olvastam semmit, csak az ilyen 300 forintos könyvek asztalánál gyakran lehet találni a darabokat tőle, és az ő írójánév az Peace, peace. Ja, Tehát, igen igen. és uh, talán van is most valami friss, frissiben kiadott könyve egy valami rég, újra megjelentetett neked beszéltünk annól a, a, a magyar Star Wars meg Terminátor folytatásokról de ott már nem emlékszem a nevekre Ed Forrester például Gáspár András Aha. Aha. meg volt az, a, az az időszak amikor ugye a magyar uh, íróknak és ennek az időszaknak igazából nincsen vége, ugye? Magyar íróknak úgy kellett kijönni, és a fantazival, hogy egy jó jócsengő vagy jócsengőnek vélt, vagy, vagy hát még csak az sem idegen nevet írtak az elejére. És a kezdet-kezdetén fordítóként voltak feltüntetve, aztán pedig, igen. aztán pedig ez már nem volt szabad, akkor utána a ki, életet deríteni, hogy a... Meg kellett nézni a copyrightot. <laughs> igen, Jan van den Bowman azt kilált. Aha, de például ugye vannak ezek a misztikus magyar regényírók, akik uh, minden, tehát lehet tippelgetni, és kik, és ugye magyar néven futnak, ezért nem kell beírni, hogy ő valójában kicsoda, ez a Barna Dávid is, mindenféle elméletek vannak, hogy ő ki lehet, illetve ugye a Spigelman Laura volt az, aki ilyen nagy uh, kreálmány volt, és azóta se lehet tudni. Tehát igazából sokáig Rejtém maradhat, de nekem itt felírtam egyet, ami nem annyira ismert egy, egy hölgy, aki egész szép karriert futott be szerintem egész jó versekkel királyodett, aztán én most rákerestem az interneten, és azért merem leleplezni, mert még mind a mai napig nem tudom biztosan, hogy már publikus-e, hogy ő egy fiú. De, de, de Odett számtalan helyen megjelent odett és egy ilyen komplet személyiség volt, és, és, és egy elég kis belevaló, jó jól író lány. És Ádám, ki az az író, akinek most jelenik meg az a csúnya borítós könyve? A Brandon Hackett, Markovics Botond? Igen, igen. Igen, hát ő, ő a, az igazából magam sem értem, hogy miért használ még elnevet, de biztos a brand. Hát mert hát, így, így maradt, nem. nem? Hát de annyi mindent kinő az ember idővel, tehát elmúlik 18, eljön az OTP-től, és nem használ angol elnevet Ja, ti nem ismertek olyan embert, aki még általános iskolai becenevét hordja. Egyszerűen azért már, már, már ilyen, már nem áll név. de voltak éppen nagyon vicces még mindig. Tehát ilyen dedó, vagy szerintem van ami hozzád nő, és már, már már nem áll névként használod, hanem, hanem mint a valódi neve, tehát ez már nem. Igen, igen, el tudjuk fogadni. Oké. Okay. Hát, igen, igen, jó. Nyugodjunk bele. Egyébként is kivők végül a világgal találtam sörbontót. Ha valaki a aggódott volna. És akkor pont a tiéd a hír, amik bontogatsz. Már ki van bontva. Csodákra képes egyébként a mikrofonnémítása. Szóval, van enne száz éves őrkény, akiről megemlékezik mostanában mindenki egyébként. Tehát a blogom van egy tök jó visszamelyik. Meg ottlik. Ottlik. Tudtam, hogy el fogom beszélni. Igen. Köszönöm szépen a lehetősége. Ottlik. Féljük, az adás napokban legalább már posztban jó lesz. Ja, én, én a, ez az, amit te a felvétel előtt beszéltünk, hogy nehogy elhozd. Nem, nem, nem. Ez ebben benne volt, belül volt kódolva, ez máshogy nem lehetett. Tehát Ottlik. Visszatérve. De tényleg ezért a valaki is után. ma délután. Ottlik is, nem, persze. Mennyire átlátszott maga elolvasni? Na mindegy. Üm, és akkor... Könyves blog, Litera, és a Litera, amelyet egy raklap jó fotót összegyűjt, többek között azt, ahol ilyen rendkívül öregedő olasz ül a tengerparton fürdőkatyában. Azt tovább linkel a Petőfirodalmi Múzeumra, ahol pedig hát még durvább képek vannak, kezdve a Melbimbókat egy picit takarófürdőn az eggal. <gül> Király. Az iskola határon az a, az a könyv, amit megint el kell olvasni. Ezt erre rájöttem. Le kéne Leg... porolni, és évente egyszer. Tegyél egy kicsit hipster várják két hetet. Ó, Most mindenki olvassa, Sos... már azok hataráról is kivásárolták. Annyira hipster vagyok, hogy ezt se figyelem. Tehát egyszerűen nem akarok tudomást venni arról hogy mitől legyek hipster. Az, az anti-hipster dolog. Mm. Viszont az menő, menő dolog itt a következő hír, hogy az adasztrának lett weblapja? Lett, lett. Éppen azon sajnálkoztunk, hogy, hogy automatikusan ugye az ember akkor megnéz az adasztra.hu oldalat, amire ne klikkeljetek. Mert az nem hát, az övék. És vagy miért? Nem, hogy szeretettek tüzijátékot venni? Igen, egy különösen megné. ízlésesen megtervezett weboldalon. oldalon. Ha tűzijátékot akartok venni, akkor, akkor mégis menjetek oda. De ha könyvet, akkor meg kiadó.hu. és persze rövidó, mint minden magyar uralba. Mégis És meg is nyitottam a Flash nélkül a ha nem működik az oldal, a legfontosabb eleme a lapozgatós könyvválasztó cuccos. Igen, nekem fura egyébként olyan, mintha műszaki hibás lenne a teteje. Tehát, hogy ilyen nagy üres tér van, akkor ott kéne lenni valami. Mi nézed? Én Chrome-on kró is van van benne flash, de, de ott a fejléc, ugye, ahol a menü van, ott kb. még egyszer annyi üres üresség. Á, igen, most már róban sem működik, ez úgy... Hogy... Hát akkor... Azt akartam hogy két van már kibes, web oldal, csak még... Coverflow jellegű cucc van ott, amiben a, azok a könyvek, amiből E és papír van, azok kétszer szerepelnek, de egymás után. Aha. Ilyen rendkívül zavaró effekt, de most, hogy nem működik, most tehát egészen más azért a véleményem róla, Aha. és mindjárt meg is nézem, mert ők azért ígértek olyasmit most a a Facebookjukon meg megvan, hogy lesz valami hatalmas játék, vagy akció, vagy akármi. Hát ez most játék, hogy keresett, hogy miért nem működik az oldal. Viszont működik a webshop része olyan szinten, hogy ezeket az e bedobálhatja az ember a kosárba, és megvásárolhatja, ami azért hatalmas siker. Igen. Igazából az, hogy ennyire kritikusak vagyunk, ez egy iszonyú pozitívum is egyben, mert annyira várjuk ezt, tehát annyira rá vagyunk kattamva, Pedig, hogy a három könyv, ez nekem amit már a birtokomban, kettőt már ki is nyírtam. Uh -huh. de, de még, még mindenmelyi napig fontos, hogy lássuk a weboldalukat, meg kapjunk infókat. Tehát igazából ez a felfokozott elvárás. Igazából nem akarok ilyen internet filozófia dolgokba belemenni, de az, hogy volt egy működő Facebook oldal, meg ott voltak a hírek, meg minden, az valójában manapság már talán fontosabb is, mint hogy a saját domé működjön, úgyhogy végül is nem biztos, hogy rossz, hogy azzal kezdték. Csak hát ott ugye a, a commerce, ugye a vásárlás az nem... Igen. Inkább azért a webbolt az fontos lett volna, vagy lehetett volna. Igen. De most, hogy lehet -e könyvet venni? Azt nem is néztem, hogy ezek meg vannak ez multimédia könyveik. Plaza, meg ilyenek. Uh -huh. Pedig hát célszerűen. Mindenesetre tök a hogy elindult, és hát akkor most várunk két hónapot, amíg a következő könnyükön jön. Valamikor, akkor lesz a könyvkeztéhez, heti, heti szinten majd beszámolunk, hogy most hogy megy az oldal, meg ilyenek. <gül> Milyen böngészőben. <gül> nem, egyébként a multimédia plázán nem látom még az o Aha. Ami hát furcsa. Na, viszont akkor beszéljünk arról, hogy mit, mit sikerült olvasni a héten. Hát... Igen. Itt van minden tényleg, mint a búcsúban egy percáért. Legalábbis részemről már úgy látom, hogy én vagyok az elején, és a hosszú lista az, az, az, az körülbelül abból fakad, hogy még a névelőket is külön sorba tördeltem. De egyébként nagyon kellemes dolgokat olvastam, és az egyik egy képregény, hogyha ismeritek a Persepolis című képregényt, illetve film is készült belőle egy animációs film, mint egy iráni Na? hölgy. Nem tudom pontosan, hogy ejtik a nevét, de Marzsán vagy Marzsi, nem tudom, mert a regényben Marzsinak becézik, és Szatrapi a hölgy neve, és a saját történetét írja meg. Elég érdekes, egyrészt női szemmel, másrésztről meg európai szemmel, harmadrészt emberi szemmel nézve a Persepolis, és, és a a Bólha a nevű csodálatos helyen, ami hol úgy, úgy ítélem meg, hogyha valami értelmeset veszek, hogy egy remek dolog hol, pedig úgy, hogy igazából egy turista izé csapda, de most csodálatos hely volt, mert ott vettem meg ezt az asszony című, ilyen kisebb kis képregényet, ami egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy kiegészítő, még csak azt mondom, hogy spin-off, hanem eh, nagyjából egy este történetét meséli el. Az iráni nagy vacsora összegyűlik a, a család meg ismerősök, és a vacsora után a szabvány módon a férfiak elvanulnak dohányozni, a nők pedig pakolgatnak meg, leszedik az asztalt, mosogatnak, és Teáznak, mert hogy a te az, ami elképesztően fontos, örömteli pillanat. És leülnek ezek a nők, különböző korosztály, de főleg már egy érettebbek. Tehát ott van a nagyi, a lánya, az unoka, aki maga mesélő, és akkor különböző rokonok, ismerősök. És elindul a sztorizgatás, és minden történetnek a férfinő viszonya a témája. Végtelenül szabadszájúan és... Ö, naturalistikusan, vagy realistán, tehát ezek ilyen elég ütős, megrázó történetek. Én egyre végig nevettem, végszernyűködtem a, a kis képregényt, mert egy furcsa, furcsa világ az, ahol nem mehet neki kendő nélkül, fejkendő nélkül az utcára az asszonyok, de aztán amikor bemennek a házba és leveszik, akkor ott kiderül, hogy van akinek szőkített haja van, a sminkelés, ez teljesen bevet szokás, és nem csak a sírink, hanem a plastikai műtétek és most erről éppen a testvéremben beszélgettünk, meg neki, hogy, hogy, hogy igazából nem, nem nagyon dolgozhatnak, és, és valószínűleg ez a, a női lét mindenféle Eleme, az így felerősödik, és azért olyan dolgok, amik számunkra ilyen abszurdizé szelebb dolog, az ott az általános női létbesibá sokkal egyszerűen beépült. Tehát ez a plasztikai műtét különböző intim klasszikai műtétektől kezdve mindenféle. Illetve vállás is megengedett, vagy legalábbis többen megtették, de persze azok, azok egy kicsit merészebbnek számítanak a társadalomban. És az, az egyik oldala, ahogy ezek a nők szabad szálljon kibeszélik, hogy ki hogyan és mit plastikáztatott, milyen történeteik voltak, kicsit olyan de szerűen, de ott van a történetek elején mindig valami olyan elképesztő szituáció, amiből kibomlik ez a nagyon vicces női történet, hogy mondjuk 13 évesen férjezadták egy 70 éveshez, és nem volt ilyen apellát, vagy hogy fotóalapjá ázasodott, és igazából dönthetett, hogy akarja, vagy sem, de minimál gondolkodás után a meglehetősen értelmesnek tűnő hölgy az bele is ment, hogy na jó, akkor legyen. Én nagyon-nagyon jól szórakoztam, és ez egy kicsit könnyedebb a, a persepolis képes képest, de, de belelátsz ebbe a világba, hogy, hogy, hogy a vicces sztorik mögött egyébként milyen kemény dolgok vannak. És ettől függetlenül teljesen komplett élet, vagy egész életek. Tehát ajánlom nagyon. Csak sajnos a hátuljára valaki azt írta, hogy a, az iráni szex és New York, és ez... Ó, oh, jaj, jaj, jaj. <laughs> jaj. Nem ez tudom, hogy miért <gül> kellett. Nem tudom, hogy miért kellett, mert, mert én a szex és is követtem egy ideig figyelemmel, és szórakoztató volt csak. Én nem érzem, hogy ez egy reprezentatív nők lennének, tehát az nem. De ezek a csajok, itt ezek a irányban beszélgető háziasszonyok, feleségek, elvált nők, vagy éppen ilyen függetlenek, ezek, ezek valóban reprezentatívak. De egyébként tudod, szeretnénk azt, hogy heti egy cikkből meg lehessen élni, és el lehet menni, minden nap vásárologatni a barátainkkal? Hát, kemény munka van a mögött. Hát az a rengeteg ruha, mivel annyi energiát, időt kell fordítanod rá, és szerintem nem biztos, hogy ez jó, jó üzlet. Én kész vagyok névért cím a szerkesztőségben. Ah, jó. Aha. Oké, okay, aztán igen, kaptam egy könyvet olvasásra. A címe Damage Report, és Damage írta, ami elég érdekes, mert én, én ezt azért kaptam, hogy olvassam el, és megfogalmaztam, hogy mindenképpen nagyon objektív leszek, tehát hogyha valami nem tetszik, azt elmondom, ha valami tetszik, azt nyilván elmondom, és eléggé vegyesek is a, az élményeimvel vele kapcsolatban. Nagyjából ugye a harmadánál járok, ennek az az oka, hogy, hogy egy hétvégi utazáson kívül ilyen apróságokra volt csak időm, és ez tipikusan az a könyv, hogy, hogy én nem, nem tudok belőle egy oldalt olvasni, már csak azért is, mert hogy egy-egy fejezet az, az nagyon ragadható meg, hogy hol, van, hol lehet abba hagyni egy kicsit az olvasást, és, és, és másnap újra kezdeni, e, folyamatosan össze vannak öltve a szálak. E, és a, a, a könyv valójában egyfajta jövő ábrázolás, hogy milyen a, a jövőkép tíz évvel ezelőtt, a mai jövőkutatás, és itt megjutottam, ezzel most a rendkívül ilyen baltával hasítottam ki, hogy pontosan mi a tartalma, ennél sokkal finomabb. És mondom azt, ami, ami, ami zavart benne. Az egyik az, hogy, hogy ez a kusza mondatszerkesztés. Ezt én úgy képzeltem el, mert gondolkodtam is rajta, hogy hogyan lehetne ezt megfogni, ezt a, a fajta struktúrát, hogy mintha valaki neki egy szerkával össze rajzolgatni köröket, egy nagyjából kijelölt ki szakaszon belül, vagy területen belül. És lehet követni, tehát így mész után, és végül is rengeteg felületet be lehet ezzel satírozni, tehát akár az egész területet lefeded, ö, maximum nem szépen szisztematikusan, nem össze-vissza, hanem de az a gond, hogy ezzel a, ezzel a rajzolgatással számtalan szóval kimegy a, a, a vonalon túlra, amíg még emlékeztek, az óvodai színezési uh -huh. feladatokra, és, és ezeknek jelentős része szerintem szükségtelen. Tehát egy része mindenképpen kellemes, de, de, de az, az, hogy stabilan mindig megcsinálja ezt a, a szerző, az, az egy kicsit elhomályosítja a vonal helyét, és, és elmassa, és szerintem ez pedig fontos lenne, hogy, hogy jobban tartsa az irányt. És, és néha ezek a túl, túlrajzolások idegesítettek. Eznek lehet, hogy az az oka, hogy én lány vagyok, és meg egy férfi szemszögből írta meg, ami különös, hogy a kutatásról, hogyan lehet férfi szemszögből Hát úgy, hogy szerintem nagyon sok, sok a, a szexista vicc benne, amely Végül is el lehet sütni masturbálás, a maszturbálás, mint az internet vele járóját. Minden bizonyal ez így van, meg a pornó a legnagyobb biznisz az internetnek, meg minden elemnek van egy pornóverziója, nem csak irodalomnak, hanem bármilyen eszköznek. De valahogy nem láttam ennek a női, női felhasználási lehetőségeit, hogy úgy mondjam, hanem ez, ez mindig FEPFEP maszturbálás volt. Uh -huh és ez engem zavart egy kicsit. De amikor volt időm olvasni ezen a utazás, ami nem volt egy nagyon hosszú utazás, igazából akkor olvastam a, a, a gyakorlatilag ezt az egyharmadot, mert amikor meg és tudtam követni ezeket a vonalakat akkor be valami szintén szórakoztatott. <gül> és uh, nem igazán tudok szám, ennyi mindent az internetről, és fel, tele van pakolva rengeteg adattal, névvel, összefüggéssel, megemlített fogalmakkal, amelyeket a szerző után a, a margó szélére ki is helyez, ami egyfajta segíti azt, hogy most merre jársz, de nem, nincs belőle szószedet, csak maximum az, hogy megjegyzed, aztán rágógliszhatsz, hogyha nem tudtad, hogy ők kicsodat. Csak gyakran nekem például nem azok a fogalmak, vagy, vagy személyek, vagy jelenségek voltak azok, amikre rá akartam keresni és mérhetetlenül elveszek benne, mert én nekem kicsi a tudásom, tehát nincs ennyi tudásom erről a témáról, tehát gyakorlatilag minden oldal egy csomó új információt valdozat. Arra lennék kíváncsi, aki úgy olvasta, hogy ő jobban képben van, hogy ő mit látott benne, mert egyébként, ahogy az Umberto eco fukóingája volt ilyen, hogy frusztrálóan sok műveltség jelen volt benne, és ezt ugye el kellett felejteni, hogy nem szégyen, hogy már ezt a középkori orvosi könyvszerzőt se olvastam, pedig már mit tudom én, hanyadik ö, ö, mottot tőle idézi Eko. Ugyanígy itt is ezt éreztem, hogy, hogy feladtam egy idő után, hogy én ezeket mind meg akarom keresni. Hát majd az Ekoin verzió, vagy tablet verzió igazából az lesz az a ami az én gibzoni típusú olvasásnak könnyebben ad lehetőséget. Abban viszont valószínűleg kipróbálnám, mert, mert akkor lehetőséget van arra, hogy, a, hogy ezekben a hurkokból viszont te is elágazásokat csinálj. Tehát tök jó, hogy egy másik elme firkáját követem, de nem mindig akarom ezt a másik elmének a firkáját követni. főleg, akar... főleg hogyha farkakat rajzolod, ami... <gül> igen, igen, igen, <gül> igen, igen, igen. De mit tudom, én most ezt, ezt megjegyeztem, hogy a, a Gémennek például így lábjegyzet, mert ilyen hullámokban valamikor sok lábjegyzet van, valamikor kevés, és ezek a lábjegyzetek gyakran viccek, vagy, tehát nem kifejtése a mondatnak, hanem inkább egy tovább gombolítása valaminek, ami ki is hagyhatnád akárbár szórakoztatóak általában, de például a Gémen az az uh, úgy van, van uh, eposziázzó vele lehetve, hogy a Neil, uh, fú, nem is tudom, milyen uh, Dolce Amandát dugom Gémen. Nem tudom, hogy ez az Amanda Palmer milyen zenekarban játszott, mert most ugye szólókarriert kezdett el, de nem biztos, hogy ez a legfontosabb eposziázzója Gémennek, de hát egyszer el lehet sütni. Aha. Dresden Dolce volt egyébként. Dresden, Dresden Dolce, aha. Mint, mint a nyamazós regényben a főhős. És hát, hogy elnézem itt a koncertfotót, amit a Wikipedia fontosnak lát a őről, valamilyen módon értem a képzettársítást. Ö, igen. Szép pár. Szokták mondani falun. <laughs> rack and, roll, rack and uh -huh. Egyébként holnap dedikálás ezt a írja itt az ember. Aha. Uh -huh a Trillion képregény boldon a Terészkör út 12 alatt Ö, és ott meg lehet venni a könyvet, meg van Facebook event, meg ilyesmi tehát aki alá szeretné a könyvét, amiről az meggab, már legkésőbb róla, ők le, holnap fogják hallgatni az adást de is. csak kirekülk valamikor reggel, én hatkor indulok holnap a Balatonra megnézni egy kísérletet oh. de ebben nem menjünk bele egy kis metaadat. Egyébként tényleg kíváncsi mások véleményére, mert közben itt e, tényleg frusztrált az, hogy én az internetet, az internetes kultúrát, ezt élem, vagy használom, de magát a, az eszközfejlődést, a, a, a struktúra fejlődést, ezt nem követem figyelem, mert öntudatlanul használok mindent, hályók kovácsként, és, és tök jó volt adatokat kapnom meg, meg... meg Irányokat, meg, meg egy számtalan olyan dolog, amit olvastam, vagy hallottam, vagy játszottam vele, ezek így el lesznek helyezve, és lesz eredete, meg története, meg előzménye. És, és szeretem az ilyen könyveket, ahol, ahol kikupálnak valamilyen témából, amit úgy érzem, hogy illet volna ismernem. És ez vagyok kíváncsi rá, hogy mennyire vagyok én a, az, aki Kupálódni tud ebből a sztoriból. Alotta vagyok a, a célcsoportnak, benne, vagy tehát, hogy hova lehet magamat sorolni. Azért fontos egy könyvnél, hogy, hogy te téged mi, minek tart, vagy, vagy hova helyezel, mint olvasót. Hát, hogy te hova helyezed magadat a könyv ismeretében inkább, nem? Még nem tudtam eldönteni. De hát, meg nem is hát, olvastam épp, teljesen. Egyébként tervezem elolvasni, de olyan iszonyítottan a dolgok vannak még előtte. De ezt majd mindjárt elmesélem. Na, aztán még van egy csomó apróság itt nekem. Ja, én is hoztam egy verset, de elég, hogyha azt csak bevágjátok linkbe. Mert... Ne, nem, hát most már ezt, ezt most már el kell mondani. Oké, okay, kemény István verse, és egy ismerősen blogján találtam, és, és valahogy engem is úgy megütött. Rím az kevesebb van benne, de ez a... Ez a... Rácsodál, nem mindegy, ez a cím, hogy a Remény, gyönyörű cím, tehát ez, ez bátor dolog ilyen címet adni egy versnek mostanában, 2012-ben, és így hangzik. Láttam az egészet, és tudtam, hegyen állok. A részletek halkanzuk, ha odalent, ide-fent most egyik se hiányzott. Kérdezni ötten Ferdadajusnél hazament a lázas kisfiához. A kérdésemet lepöcköltem a szakadékba, pattogban tűnt el, pedig nagy volt a törhetetlen üveg maradéka. Csak a szívem kérdezgette halkan, kedves vérem hova lesz a séta? Azelőtt ilyenkor kétségbe estem, mert innen már csak lefelé van út, és ideig nem jár le az Isten. De most itt volt, és ő kísért le később, egy szónélkör balladtunk De ez a végén lesz, itt még csak állok, és érzem, hogy elkezdek nevetni, hogy lettem én ennyire magányos, és hogy teljes képtelenség félreértés, de ez mégse lesz már soha másod De jó, mm. hogy ezt nem a végére hagytuk. Jó. Így életben maradnak a hallgatóink <gül> egy része legalábbis. <gül> Aj, még jönnek utána, lesz, lesz még Game of Thronesról is szó, tehát lesz még mielőtt. És nagyon-nagyon gyorsan, amit még olvastam, és ezek nagyon rövidek. Ugye van a literának a netnapló rovata, minden, nem is tudom, hogy héten vagy öt nap, már nem is emlékszem, mert mindig elfelejtem, mást választanak ki, és most Dorvosi László volt, aki írta, és az Örkény Istvánnak is jubileuma volt, és ezért Örkény történeteket ért, mindig tót szerepelt benne, és szintem, szerintem nagyon jók. Egy perces novellák, e, tudom, kint van most 6, és, és ez, ez a 6 percet nagyon megéri az életben. Az egyperces novellákról nem lehet mesélni, mert akkor elmondtad. Hát esetleg valamit a felütésből az első három szót. Aha. Hát azon jó. gondolkodom közben, hogy az előző versnek van egy ilyen internetes ugrópontja, webcíme mi volt? Az? Ennél még egy elrégebbi szó. Mindegy is. És hogy vajon, miért az a nevei baszott nagy? Na, no, de mindegy. Hát azért, mert a blogban valaki ezt a címet adta neki. Ezzel értékelte a címet. Igen, őt. igen, igen. Hogy nagyon megtetszett neki, és őt, mint a jégcsákány. Az éles, nem? Na, mindegy. Őt is. Mondjuk, a jól meglendítik. Mindegy, csak ártson. És viszont én jövök. Te jössz. Akkor rövidre fogott következik. Én uh, valamikor a múlt héten volt az az életemben, amikor reggel keltem fel, így sétáltam ki a lakásból és észrevettem sehol nincsen a kindle ami egyetlen magyarázat, bent hagytam a cégnél. Úgyhogy levettem az első könyvet a polcra, ami kezembe volt, ez a kvantum majd de eltelt egy másfél nap, akkor leraktam a kvantumtól, vagy közben, hogy dolgoztam is valamit egyébként. És, és hát így megvilágosodtam, hogy egyrészt ez rohadt jó, másrészt megint belefutottunk a trilógiába, mert nincsen igazából vége az első regénynek. No. És ami ennél még sokkal kínosabb, hogy itt van ez a könyv, olvasom magyarul, és még angolul sincsen második rész. Tehát abszolút olyan csaptába oh, csaptába. Meg kell tanulod, finnül vagy, hogy? Angolul megírtam már nem, nem érte ja. meg Nincsen. az az, az egyetlen szerencsényű fiatal tehát nem fog meghalni mint, hmm. mint ahogy remélik, hogy George R. R. Martin sem fog meghalni, mégben be nem fejezi a sztoriát azt írják az interneten, hogy ez egy finn szerző, aki Skóciában él igen, és ott foglalkozik húrelmélettel, ami, ami hát olyan szinten rejtélyes, hogy ennél már durvább nem lesz na és egy piszak jó felvezető történet iszonyatosan jó, nagyon remek és úgy egyensúlyoz, azt mondják a kritikusok, meg elhittem neki, mert nem tudok rá a, a hard science fiction, meg a, a szórakoztató science fictionnek a, az ő határvonalán, hogy, hogy néha bele is keveredsz abban, amit, amit itt a szerző felépített, hogy akkor ez a, az X bolygón ezek a hát tulajdonképpen transhumánnak számító emberek ezek, ezekbe hogyan van beépítve a Facebook teljes privacy beállítása, illetve hogy hogyan van az, hogy hogyha nem akarom azt, hogy a másik akár lássa is az arcomat, akkor azt is le lehet írtani, és akkor az ő észlelésének az nem fog átmenni. Másrészt meg, meg van egy pörgős, ilyen emberbetörős régi típusú krimiszála is, amiben az a legszebb, hogy a a tolvajunknak, annak nem más kell ellopni, mint a saját korábbi emlékeit. És és pont emiatt, hogy, hogy hát a regény végére csak ott járunk, hogy a fickó valamennyire összerakta magát, meg úgy lehet sejteni, hogy ki lesz majd a fő a következő kötetben. Ettől van egy ilyen finom képregényfilm érzet az embernek. A folytatása következik, ki van nagyon nagy betűkkel, vagy, vagy fel van vésve, vagy nem is tudom, csillagóból összerakták. És nagyon várod is ráadásul. Mert hogy, hogy a fő karakter, ez a, ez a fickó az eléggé szerethető, a technológiai világ, amit felépített, az, az egészen nem, nem csak ez a privacy is dolog, hanem, hanem van, van egy marsi kolónia, ahol, ahol ilyen lábakon járó óriás város városmászkám, hogyha nagyon megállna, akkor azok a, azok a szörnyek, harci robotok, biológiai fegyverek, a jó Isten tudja, hogy micsoda, mert sosem kapunk róluk leírást, és csak egyszer-kétszer találkozunk. Ez a nagy rettenetes, mi ott, de nem tudjuk megállítani, típusú fenyegetéshez, akkor elsöpri az egészet. És ami a legjobb ötlet benne, és még mindig nem lehet a poénokat, remélem, az pedig az, hogy ennek a társadalomnak ráadásul van, van egy időfüggése, amit most nagyon, nagyon szeret a science fiction, majd és mondom, hogy miért, hogy hogy miben látom ezt. Van, van az embereknek egy életük, ami tart x évig, egyébként több új leszületés lehetséges benne, mivel talán szó van szó azért praktikusan valószínűleg halhatatlanok is, vagy hogy akarják, vagy ha van rá pénz mindesetben az egy élet letelte után, amikor kattan az órána, óra a csuklón, hogy akkor ennyi volt, akkor meghal, eltállják a fickfót és a várost fenntartó különböző gépek egyikébe, vagy, vagy nem is gépek, hanem valami furcsa lények egyikébe kerül, és akkor a következő x évet az pedig ő jut most majd a városfalnak az építésével, toronydaruként, biztonsági őrként, katonarobotként fogja tölteni, egy teljesen más szintű létezésben. Valamennyire tudatos, de, de sokkal, sokkal folyamatosabb, sokkal beszédképtelenebb, sokkal robotabb az egész. És ebből nagyjából bele is nyugszanak az emberek, meg senki sem akar igazából meghalni, és ez, ez egy nagyon furcsa társadalmat alakított ki. Úgyhogy ez, ez a másik, ami rendkívül jó. A, a harmadik pedig az, hogy tulajdonképpen egy társadalmat ismerünk, meg rendesebben ezeket a marsiakat, és lehet látni azt, hogy vannak még más erők, akik itt harcban állnak egymásra, és, és jönnek majd a következő kötetek. Úgyhogy nem tudom, sikerült -e ezzel adni, Igen. de hogyha ha egy darab ilyen idővel foglalkozó dolgot néztek meg, és mondjuk kihagyjátok a, az In time meg a, a Sleep Dealers-t, ami mind a kettő film, Igen. és volt még valami harmadik is, ami, ami ezzel foglalkozik, akkor ez az, amit bekesítenek, mert most le venni a polcról, mert holhat jó. Király. Én lehet, hogy megvárom, hogy lesz-e folytatása, és hogyha olyan jeleket kapunk, hogy igen, akkor próbálom be. Nem akarok úgy maradni, mint te. Aha, oh, és viszont. azért nem lesz, mert nem veszik itt. Nem, nem veszik meg. Így van. Egészen jól nem már egyébként, már nem, nem a kezem érzem azt, hogy ez előbb-utóbb folytatódni fog. Tök jó. A, a BR könyvről akarsz beszélni, vagy majd az, hogyha beljebb vagy? Uh, beszélek, csak, uh, csak ránéztem közben, hogy 2012-ben fog a golland megjelenni, meg Amerikában a Tornál a második kötet. Tehát DRM nélkül. Tehát DRM nélkül csak nem adják el nekünk, <gül> és annak az lesz a neve hogy a fraktál herceg. Oh. Ami hát a kvantum után valószínűleg ismét mit fogja a fordítót, ezzel is beleszaladt legalább két hülyeségbe, de azt elküldtem a kiadónak, hogy hát a második, második kérdés már lesz értelme azoknak a mondatoknak harmadiknak meg az lesz a címe, hogy a lila zongora, vagy van? <gül> hát, vagy a húrfejedelem, vagy a... Igen, <gül> mindenképpen te magasabb címet kell kiosztani neki. Húrfejedelem. <gül> Gyönyörű. A másik pedig, hogy ma uh, science fiction 7 volt, most közei így fogom hívni. Uh, egy fél év ezelőtt uh, Kopp a nyomta a kedvenc könyvét, ami egy ilyen iszonytatóan vastag 500 oldalás uh, doorstopper típusú hard science fiction. És azzal az lendülettem meg is rettentem tőle, hazahoztam fel, a polcra, ott porosodik. És időnként így rákezded, hogy haladok-e vele, mert hogy az egy nagyon jó könyv, és ő nagyon, nagyon kíváncsi az én véleményemre. Itt mindig egy picit elszégyeltem magamat, és ahogy haladtam előre az idő, úgy egyre jobban. Ezt szerintem mindenki még, aki hosszabb ideig szokott tárolni, kölcsön kapott könyveket. És most a héten megvettem a ami egy annyira remek volt, hogy például nekem eladják, Balázsnak pedig nem ezt a könyvet. Így van. Viszont én klasszikusokat adnak neki viszonylag olcsón 5-6-7-8 dollárokért. És nekiugrott besületesen, férfiesen, ahogy azt illik. És, és az van, hogy tényleg rohadt jó. Ez véletlenül nagyon király. A föld népei azok így csendesen fenekednek egymásra, mint mindig. Volt valami kisebb atomháború, vagy valami kisebb konfliktus, amit kis halálnak hívnak. És egyelőre ott, ahol járok, a nem lehet tudni, hogy ez a, ez a lövésváltás miből állt. De, de úgy voltak következmények, és nem is, nem is tért észhez a világ, úgy néz ki. Tehát még vannak benne dolgok. Azt nem is tudom, hogy hány a fickó mint de mindjárt megnézem. És, és folytatta is. Igen, van rád. még két része. Jó Isten, ennek látom a végét. Uh, és egyszer csak feltűnik egy naszteroide a Földnél, vagy Föld közelében, ami egy darabig közeledik, aztán ott uh, megáll, pályára áll, az emberek uh, beszállnak bele, mert csak meg kell nézni, pont úgy, mint a aránában, ez a ott, ott van valami idegenek által csinált szúcs, és azt, azt így uh, szemrevételezni kéne, mert csak furcsa az, hogy ezek itt vannak. És, uh, és van benne hét darab uh, nagy barlang, vagy hét darab ilyen nagyobb egység, és mindig az egyik és a második már az, amivel fel van építve, hogy akkor a metropolis-on, a át földi technológiával nem lehet, viszont az egész uh, emberi kultúrával van telepakolva. Óriás ház újságos stand, amit akarsz, és, uh, és most még nem látni így, uh, nem tudom, százatján oldal környékén, hogy uh, hová hogy tartunk. Az már lehet látni, hogy itt még az idegenekkel lehet, hogy lesz kapcsolat, még óriási felfedezések lesznek, párhuzamos idősékok, meg olyan, olyan fizika mögött, amit egészen biztosan nem fogok érteni. De, de, de csodálatos, Monumentális viszonylag jó karakterrel operáló, nem, nem, nem 3D-s több oldalról ábrázolt óriási szenvedőirodalmi hűsök vannak benne, viszont ahhoz, hogy elő, elővigyék ezt a történetet, ami, ami még, még bárhová kifuthat, mert mert ott vannak ezek az emberek szemben egy teljesen értetlen eseménye, aminek van valamiféle magyarázata, ami végigusan össze fog állni. Ez így még csodálatos lehet. És azt nézem, közben betöltött az oldal, hogy ezt 1985-ben írta, 2005-ben, nem is, 2001-ben kezdődik a, a prológ egyébként, és 85-ből úgy van megrajzolva ez a 2000-es évek környéke, hogy hogy ö, nem zavaróan más. Tehát, hogy amellett írt egy jó regényt, amellett nem lógnak ki azok a technológiai innovációk, amik, amik ott vannak, és mi nekünk nincsenek, vagy amik nekünk vannak, és, és azonban nem Mozgó meg a repülőautó? Nincsen mozgó járda, meg a autó Van valamilyen nekem olvasó, és pd közti cuccos, amiben bele lehet, be lehet rakni memóriaegységét, amire érzetelnek. Akkor az nem az iPhone. <laughs> <laughs> memóri egységgel, nem. Igen. De, de nincsen messze a pédia fejlődési vonaltól, vagy a bármilyen memóriakártyával működthethető cuccotól. És egyenlőre, egyenlőre hihető, és, és hát ha valamit benézett, vagy ha valami nincsen benne abban a világban, akkor az még a Szovjetunió szétesése. Aha. Ami 80, nem mennyire, mennyire tűnt valószínűleg az ő nézőpontjából. Minden esetre egy hihető világ. Na, kíváncsihan Várom, hogy hogy lesz ez a végére neked, és lehet, hogy én is belekezdek. Na, viszont most én jövök, és már ideje volt, hogy valami igazán jó beszivassam magam, valami választással. És most úgy sikerült, ugye régen, régen ajánlottam nektek hangos könyvet, és most se fogok, hogy valamilyen webes oldalon találtam egy ilyen videót, ahol Colin Firth, Valamilyen amerikai reggeliadásban adásban a, a Audible nevű cégnek ezt az új ilyen kampányát, hogy most ilyen éliszt címmel híres színészekkel olvastatnak föl általuk választott könyveket, és olyan lelkesedésem olyan szimpatikusan beszélt erről Colin Furt, meg úgy, mint színész értékelem őt, hogy egy kedvet kaptam hozzá, hogy kipróbáljam ezt az élisztet, És ő maga legalábbis ő azt állít, hogy ő választotta Graham greene a The End of the Affair című könyvét. Nem tudom, ezzel ismeritek-e, vagy olvastátok-e? Nem. Most én nem. Nekem, van korábbi tapasztalatom az íróval, de én ezt a, nem két-három olyan könyvét olvastam, ilyen jó kis kémes sztori. És azóta utána olvastam, hogy igazából ő kettő vonalat futtatott így, mint, mint író. Volt egyrészt a szórakoztatásra szánt vonal, amit én is olvastam ebből párat. The Quiet American, meg Our Man in Havana, meg ilyen könyvek. Uh -huh. És akkor volt a másik vonal, ami, ami a Szép Irodalom. És hát ez, ez a The End of Affair címéből eléggé jól lejön, hogy ez egy kapcsolat végét írja le. De az elején, tehát egész jól elviseltem, hogy, hogy mi a témája a könyvnek. Igazából a van egy ilyen, hát eleinte szerelmi háromszögnek indul, de aztán újabb szögek megjelennek. És valami egészen furcsa alakú dolgot lehetne rajzolni a végére. d meg Meglepő ilyen keresztező szálakkal meg mindennel. De, de nagyon tetszett a könyv, egyrészt rettenetesen jól ír Kremgin, Nagyon olvasmányos, nagyon elgondolkodható jópofa stílusban ír és még ebbe is meg lehetett találni olyan szálakat, amit ugye a kémes könyveiben élvez az ember itt is mindenféle ilyen nyomozás történik megbíz egy magánnyomozót ez a főszereplő figura, aki tulajdonképpen a, egy ismerősének a felesége után nyomoztat akiben korábban szerelmes volt, illetve mindig küzd egy ilyen szerelmi érzéssel és nagyon jó ilyen mellékszereplők jelennek meg, például a, a magándetektív, aki a fiával közösen detektál, és van, van néhány igazán humoros jelenet is, főleg az elején a könyvnek, ahol uh, ugye találkozik ez a főszereplő, aki egyébként író uh, ezzel a hölgyel, és később a eléggé rövidlátó magányomozó beszámol erről a találkozóról neki, és nem jön rá, hogy ő volt az alany. Tehát jó pufa karakterek, jó, jó a sztori is, és lehet felfedezni érdekes dolgokat benne. Meg amellett, hogy ezt nem is tudom, 40-es évekbe írta az író, talán nem, 50-valamennyiben 50 pillanat. Igen. És az érdekes, 51-be írta, hogy az az oldalának a dolknak, ahogy, ahogy kiillódik az ember egy, egy ilyen bonyolult kapcsolatba, és ahogy a, a, az egész történet a féltékenységgel, a különböző emberek közötti féltékenységgel, hogyan élik meg ezt a kapcsolatot több oldalról, később a nő oldaláról is megismerjük ezeket a dolgokat jobban. Az tényleg így az elmúlt, mint tudom én, 60 évben nem változott annyira az ember, meg a szerelem, meg az, ezek az alapvető koncepciók, hogy, hogy ne adjon értéket. Tehát ez a része, bár kínos olvasni, meg rossz olvasni, meg tele van nagyon negatív érzelmekkel, meg indulatokkal, meg gyűlölettel, meg féltékenységgel, minden. Ez egy értékelhető dolog. Sajnos a, van egy ilyen fordulat ugye, kétharmadánál a könyvnek, ahol ez a, a szerelemmel, meg a, a féltékenységgel kapcsolatos szál, meg ez a jópofa szövevényes, nyomozós dolog átcsap egy ilyen e, vallással kapcsolatos, filozófikus részbe, ahol elkezdő a a, a csaj először így Isten fele fordulni a katolikus hit ugye, e, ami nagyon fontos szerepet játszik ebben a könyvben, és gyakorlatilag az utolsó egy az ez a katolikus hit körüli kínlódássá csapált minden szereplőnél. És mint megtudtam utána a Wikipédiáról, ez egy ilyen sorozat tulajdonképpen, nem három vagy négy könyvben át így a katolikus hitet fejtegeti ki Green aki, aki tulajdonképpen ez alatt gyakorlatilag fölvette ezt a hitet. Aztán érdekes adat egyébként, hogy ez egy többé-kevésbé valós kis öffer alapján készült élnek. tehát volt, volt neki egy szeretője, aki, akivel a kapcsolatából sokat merítette ez a könyvhöz, és érdekes volt, érdekes volt tényleg ezeket a ezeket az érzelmeket egy nagyon jó író szemszögéből megismerni, de tehát tényleg ott, ott elveszítettem a fonalat amikor így nagyon a vallás filozófiába belement, és mindenki kínlódik, tudjátok minden oldalból egy csöpögnek a könnyek meg a szenvedés, ugye a katolikus itt pontosan az a vallás ami az eléggé tehát hogy mondjam eléggé megkínozhatja az embert, hogyha ilyen kételyekkel küzdködik és nem az a könnyen befogadó meg könnyen befogadható vallás szerintem szóval kemény dolog volt főleg hangos könyvben, ahol nem tud az ember gyorsabban lapozni <gül> <gül> és ami érdekes még ugye Colin Firth volt az, aki ez kedvet adott nekem, meg mégis miatt hallgattam meg ezt a könyvet és néhol úgy igazán szívesen megfolytogattam volna tehát ez a nagy kockázat abban, amikor ugye idézőjelbe profi színészek felolvasnak, hogy, hogy gyakorlatilag rendszeresen túljátszotta túl itt az oldalakat, tehát amikor kicsit is valamiféle indulatos mondatok voltak, vagy valami feszültség volt benne, akkor mindig rátekert egy kicsit, és van ez a színészi technika, hogy ilyenkor hogyan lélegez ki meg be az ember, miközben ilyen nagyon gyorsan hosszú mondatokat mond, és sajnos nagyon jól elkapta folyamatosan a mikrofon, amiben beszélt, ahogy így lélegzett, megszébesebben ráülvöltöttem, hogy ne lihegjél már Szóval nehéz volt befogadni a, a, a sztorit is, meg az érzelmeket, meg a kínlódást, meg utána a vallással kapcsolatos gondolatokat, és nem, nem ítélem én el a katolikus vallást, vagy valamit, csak tényleg ez nekem itt sok volt ilyen formában, és ez, ez a fajta nagyon mély elgondolkodás és szenvedés rajta, ez nem, nem nekem szólt egyáltalán, és még az érzelmi szál azt lehet mondani, hogy Manapság is ugyanúgy kínlódunk ezekkel az érzésekkel, így tudom én, 60 év múlva, de, de talán így a valláshoz való hozzáállás még a katolikusok esetében is talán ez egy könnyebben fogyasztható dologgá vált. Ja, szóval ez, ez volt a nehezebb része az olvasmány élményeimnek, a könnyebb része az, az volt, beszéltünk a múltkor hogy most már nincs mese, vagy megnézni, vagy elolvasni kell a trónokharc, ez a magyar, Címet. Hát az első kötetnek csak aztán ez lett a, a könyv címe, de egyébként a tűz dala, tehát Ide. ugye ez, ez a ciklus címe. És most így a századik oldal körül járhatok, ugye vissza kell mindig számolni a kindről százalékból, hogy kb. Aha. hol járhatok, de tényleg jó pofad dolog így berántja valóban az embert nagyon ö, Rájöttem, hogy például azt találom mindig könnyebben fogyasztható fentezinek, ahol nem száll el az író mindenféle idióta nevekkel. Tehát az, az mindig megzavar, amikor az első öt oldalon már 30 ilyen teljesen kreált, eh, valamiféle múltbelinek tűnő neveket alkot. és akkor ott vannak még a városok, meg a, a, külön, a, a hierarchiában a különböző pozícióknak az elnevezéseit. Nagyon jó, van, van egy pár ilyen idegennek hangzó név, de vannak ott villek, meg, meg roj meg mit tudom én, olyan nevek, ami, ami, amit az ember egyrészt meg tud jegyezni, másrészt nem az idegenségével hívja fel magára a figyelmet, meg nagyon jó karakterek vannak benne, meg nagyon komoly dolgok történnek már az első száz oldalban is. Nagyon sok szereplőt kell megismerni, meg élethelyzetet, de, de tehát nem, nem fél ezeket a gondosan kialakított figurákat feláldozni rögtön az elején az író, úgyhogy tényleg úgy érzem, hogy ezt gyorsan el fogom olvasni. Hát akkor most megkérlek rá, hogy a következő három maximum adást törts ki előre azzal, amit olvastam. Igen, szerintem ez egy legnagyobb hátránya is, hogy ezt a fajta nagyon ügyes történet szerkesztést, ezt a rengeteg szálat egy idő után megsíny Tehát, hogy mindig uh -huh. jönnek az új szereplők, mindig lesz egy újabb uh, nézőpont karakter vagyis ugye 6-8, és, uh, és már úgy érzem, hogy nem egy, meg két, meg hat bábológ a kezeimben madzagról, hanem, hanem már belekeveredek a madzagok uh, elkdejébe, és, és, uh, és, uh, és sok is volt a, a kegyetlenkedés. Viszont... Uh, most meg azt bánom, hogy a, ha majd olvasom az ötödik kötetet, akkor így nem tudom, hogy mennyire kéne leporolnom a, a, a neveket, meg a, a szálakat, mert azért a legfontosabbakra, emlékszem, meg be fognak villanni, de a folyamatosság az. De lehet, hogy egyben egybe a legjobban olvasni. Uh -huh. De hát azt még nem lehet. Hát szerintem egy ilyen második könyvnek meg lehet tartani, nem? Hogy amikor nincs kedved éppen az aktuális központi könyvhez, akkor olvasol belőle. Bár ahhoz meg tényleg nehéz akkor ezeket a szövevényes kapcsolatokat, meg helyzeteket. Meg azért nagyon sok, tehát az elején nagyon rámegy arra, hogy így a konfliktusokat nem Tehát nem így organikusan alakulnak ki az ellentétek, hanem akkor rögtön egymást alázgatják, meg intrika, meg minden az Igen, hát utána, igen, mert az elején ez ilyen ilyen közőként csap az arcodba, aztán megszokott, hogy mindig, mindig be vagy priznicelve végig. <gül> És uh, uh, szerintem ez tartja, csak már nem ennyire sokkoló. Aha. De nehéz abba adni, én ezt vettem észre, tehát hogy, hogy egy kicsit olvasni belőle, ez nehéz. Aha. Én csak a filmet nézem, illetve most éppen azt sem állhatok óta. De, de, de, de olvasol egy 50 oldalt előre, és lesz hat újabb király benne, úgyhogy nem lehet ez csak úgy férrelakni, szerintem. Aha. Hát meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Akkor lehet, hogy ezt is ilyen hangos könyv alapunk kell tényleg, is akkor az ember mit tudom én, a napi utazáshoz rakja be, és akkor nem versenzik az egyéb könyvekkel. Hát, majd ki kell találnod, mert az biztos, hogy, hogy sok helyet követel magának, szerintem. Uh -huh. Tehát, hogy vagy energiát, vagy figyelmet. Tehát így ki kell találnod, hogy hogy fogod beépíteni az életedbe. Tehát ez egy, ez egy külön állat, amit most befogadtál egy időre. Aha. Olyan, olyan mint amit végjátszottam a, a Star Wars izé szerepjátékot. Mi? Hát, olyasmi. Igen, igen. Ja, szóval ez történt velem a héten. Azért jó életünk van, én azt mondom. Mondom, én meg megsügyülettem ezt a... <gül> jó. De egyébként mind... felkaptam a fejemet, hogy, hogy ő a szórakoztató könyveket írta, ahol ott uh, igazából ezekkel a viszonylag uh, ilyen szerűen lecsupaszított kémhistoriáival, mint a csendes amerikai, meg ezek, tehát igaz, ezek mégis, mégis elég erősek. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy ott vannak a mesdjén, hogy, hogy az ember azt gondolja, hogy ez, ez, ez, ez nem is csak, nem szórakoztató irodalom, ugyanúgy, ahogy a, a Chandlernek is a könyvei, mármint uh -huh. a Réma Chandlernek, vagy nekem a Megré -nek is sok története ilyen, és egyébként a Szymanon is megpróbálkozott szép eladalom, ami persze tehát ő jól ír. Jók azok a könyvei is. De, de ő is azt hitte, hogy ez a ez a lektőr. Fura ez nekem. Egyébként még nem adtam fel ezt az Audible élist témát, mert a többi könyv között például van Samuel Jackson és valamilyen Harlembe játszódó nyomozós dolgot olvas ő föl. És attól ha. még sok jót várok. Hát kemén ilyet, azt mondjuk jól tud játszani. Volt már a példa Igen. igen. Egy-két ilyet is alakított a Jedi mestereken kívül. Ja. Hát, hát szerintem ennyi vagyunk. Igen, megint ellettünk egy-két jó tippel. minden kedves hallgatót. Ezért azt bár nehezen szoktuk rávenni az embereket, hogy kommenteljenek, de engem érdekelne, hogy aki ezt a Graham Green könyvet befogadta már, hogy hogy jött le neki. Mert mondom, ez nekem egy picit sok volt, hogy, hogy élvezni tudjam, de kíváncsi lennék más szemszögéből, hogy milyen. Azt már néz, hogy Good Reason meg ilyen helyeken írnak -e róla valamit? Míg nem. Az lehet még tanulságos. Aha. Én attól félek, hogy egyébként az ilyen típusú könyvek, tehát uh, szerzők nem a uh, klasszikus, amit így hozzájuk kapcsolnak könyvei, amik uh, azokra nem biztos, hogy a, ugye kisállták valószínűleg magyarul, bár a fene se tudja. Graham Greent azt szerintem elég sokat nyomtak magyarul. Aha. Tehát, hogy a, a, annál egy kicsi az esély, hogy, hogy olvasta valaki rajtad kívül. Aha. Ha, ha nem, nem a siker. Lehet, csak én és Colin Firth. <laughs> és igazából tese. És van egy tök közös témátok Már is Hát inkább erről beszéljünk Mint a filmjeiről Az biztos lehet, Azt hogy nézem, meg... hogy a csendes amerikai Azt lehet kapni bőven És az tényleg jó is Az isztambuli vonat Ezek vannak így magyarul És azok jók Aha, volt régen egy ilyen Graham green sorozat, de lehet, hogy csak az én fejemben van, meg ilyen, ilyen borítós könyvek voltak, és, és egész sok mindent kiadtak belőle, de ifjú Van történtett ez így 80-es években, és erről nem is akarok többet beszélni. <gül> hogy ez mikor és hol volt. Hanem inkább vonuljunk vissza még a mai napban egy kicsit olvasni. Ha jó, vannak sinkoban rákeztem a Graham könyvek könyvekre, és borzasztó borítók vannak, te jó Isten. Igen, igen, ez hihetetlen. Tényleg nagyon kemény. Hát, a a Heketnek az új borítója sem szép, de szóval ezek is kemények. Itt úgy csináltak, gyűjtem, mint hogy mindegyiknek ugyanaz a borítója, csak a színek mások például. <síns> Szaturáció nagy úr. <síns> Na jó, van, ezzel a még gondolattal szeretnék <síns> akkor elköszönni, sziasztok. Egy emberként kérek és sziasztok. Köszönöm